היפופוטנט! אנו מגישים את התוכנית יוקן! והפעם, יוקנו של האיש המעצבן ביותר בעולם! שלום לך איש המעצבן! שלום גם לך שאתה לא אף מעצבן! יאיי! איש מעצבן, אנחנו החלטנו לערוך עליך תוכלי דיוקאן. כן, רק לפני זה נקרא לכלב של הדיוק שהוא גם כאן דיוק דיוק דיוק גם, דיוק, דיוק. בשביל המעריצות, כמה שאלות. מה הריצות האלה? הריצות אלפיים? לא משהו בדיחה היום. איש בעצבן, אתה המצאת השיטה לחיתוך גבינה עם סילון מים. כן, זה היה מזמן, היום אני מצייר בעיקר. מה אתה מצייר? הבאתי לפה ציור, אתה רואה? זה ציור של התפוז המכני. הוא אתה שואב את הרעיונות לציורים שלך? פשוט באתי לחני, ביקשתי את הציור, דלי הזהב. ספר לנו, האם הייתה לך פעם חברה? כן, הייתי חבר של הזמרית, כי אין לי מינו. זמרית, באמת? כן. עד שבאוסטרליה זה, איך אומרים, מין את מינו. ספר לנו קצת על חייך, מעל לבטה. אכלתי, בדלתי, גדלתי, אדלתי, לא, לא, ברצינות, ברצינות. ברצינות, עוד בילדותי הייתי חיית לילה. חיית לילה? ינשוף הייתי, ינשוף. אחר כך המצב החמיר. נו. נהייתי חרור, חמור. אמא שלי שלחה אותי למכון מגמילה! נו ו... נהייתי גמר! מספרים לי שיש לך כישרונות רבים! אתה מתכוון לזה? שראיתי לך? כן, כן, כן. אני העלפתי קרקס שלם של קרציות לרקוד את ארגון הקרצייה! מה? ארגון הקרצייה, או, אני רואה את ארגון הקרצייה קפץ עליך! דרמן, שים לב לקטע מהמופע! תשמע, אתה ממש מקצועני. מיק צועני! מיק <laughs> צועני? זה מיק שצועני עושה אותו, מיק! יש גם מיק אוסטרלי! מיק אוסטרלי! מיק? תגיד, מיוק. קיבלת כבר הצעות מהטלוויזיה, מקשת או <laughs> מתלת? <laughs> <laughs> אני משתין בקשת על תלת. תראה, אני... גם את התוכנית שלכם אני מקווה לעזוב בקרוב. <laughs> אתה מאיים? <laughs> אני לא מאיים! אני מאברכה! מאיים, <laughs> מאברכה! <laughs> יק! <laughs> תשמע, אתה ממש דביל! אני בדיוק ההפך מדביל! ומה זה? ליבד! אה, זאת הפעם האחרונה שאני עושה איתך דבר כזה! אתה מדבר עכשיו על אתמול בלילה? אה! תשמע, בדיחות טובות, זה הכל שלך? לא! זה הכל שלי. נהייק, נהייק. תודה רבה, הזדמתם לדוקנו של האיש המעצבן ביותר בעולם! עם הקריין המעצבן ביותר בעולם!